Часом рискують промочити ноги, застудити безцінне горлечко, штовхаються у тих самих тролейбусах, рахують копійки до зарплатні, п'ють воду і їдять хліб. Та від цього не стають звичайними людьми. Десь у середині у них ніколи не припиняється невидима окові робота духу. От прошкотолягав старенький дідок, і його хода вже сфотографована – і, можливо, колись буде відтворена на сцені. Ось продавець у магазині кумедно пересварюється через прилавок із покупцем. І це вже залягло в скарбничку професійної пам'яті актора. Десь колись зовсім неочікувано і неопізнано цю інтонацію він подарує своєму персонажу. Чим талановитіший актор, тим багатша його колекція образів. Чим багатша колекція, тим більше матеріалу для створення – і ще ніким не твореного. Художник пише фарбами, письменник – словами. Актор – з собою, власним тілом і голосом. Тіло і голос – от його інструмент. Інструмент тонкий і вразливий. Його не полагодиш, розбивши, не настроїш, не замінивши струни. Він у актора один, його потрібно шанувати. А калічити, нищити душу – Голос, пам'ять Самого себе Врешті отим Епідемічно поширеним В середовищі людей мистецтва А тому і в акторському Чином злочин Злочин і ще раз злочин Так заповідав Великий Ленін Так вчила комуністична партія Отаку приблизно промову Підготувала І виголошувала Стасові Валя Нічого нового Невідомого світові. Усе просто. А вона, Валентина, і є проста собі дівчина. Без вищої освіти зірок із неба не хапає. Не філософ, не мистецтвознавець, медсестра, представниця звичайної земної життєвої професії. Послуговується простою, житейською, життєвою, щоденною, пожиточною мудрістю. Чому ж вони отакі не від цього світу? Такі незвичайні, такі високовченні, такі розумні, такі господом очолоціловані, не тямлять загально зрозумілих речей. Ну, звісно, вони корифеї, вони словечка простого не скажуть. Як почнуть, то й не переслухаєш. Особливо Степан. О, то іще той фрукт. Степан, дзюнь Барановський, звалився на голову театрові, його директорові нежданно і незванно. З кулька, та не з того, в якому цукерки культ освітнього училища. Звалився з дуже солідними рекомендаціями. Не сила було відмовити, а новітня зірка запалала одразу ясним вогнем. Склалося так, що на той час в театрі майже не залишилося молодих акторів, а таких, що навчані співати, й поготів. Криза Талановиті чкурнули за кордон, Безталантні у бізнес. От Дзюнь Барановський і вписався, Як теплий ніж у масло, У майже готову виставу «Запорожець за Дунаєм». Та одразу на головну роль – Андрія. Вписався влучно, і голосом, і поставою, І обличчям усім узяв. Та коли минув фурор прем'єри, І режисер, і колектив – Почали помічати в новому «Цвяхові програми». Дещо дивне. Виходячи на сцену, він принадився, мов дівка перед старостами, намагався зайняти виграшне місце, що публіці було зручно обсервувати і широкі плечі, і довгі ноги, і горду поставу голови. Наплювавши при тому на партнерів, на режисера, на саму виставу, врешті решт Ніде правди, діти. І постава, і плечі, і горда, левина грива, усім природа обдарувала повною мірою. Все було при ньому, все прикрашало нову зірку театрального небосхилу. Одна біда – новий актор плутав сцену і подіум. Дзюнь так захоплювався власною, непересічною зовнішністю, що аж забував, чого вийшов, губив текст, невчасно вступав з музичними номерами, а вступивши, відчайдушно фальшивив.